pod názvom Politolog bez diplomu. Na úvod by som predsa len dal staršie, ale vtipné hodnotenie strany Progresívne Slovensko od Arpáda Šoltejsa. Toto by som naozaj nikdy nepovedal, že budem citovať tohoto človeka. Myslím v pozitívnom slova zmysle. Počúvajte. Progresívne Slovensko to je marketingový projekt. Prázdna fľaša s peknou etiketou, čistý a povrchný marketing bez akéhokoľvek obsahu. Nakupujú si tam tváre a dolepia stále ďalšiu novú etiketu ako Ivana Korčoka, akože, pardon, ale čo robí Ivan Korčok v progresívnej strane? Pýta sa Šoltés, ktorý Korčoka vidie ako typického eurokonzervatívca, ktorý patrí skôr do konzervatívnejšej strany, nie k nešťastníkom demokratom či tej štafáži, ktorá Matoviča držala až do konca. Keď im dáš hlas, tak by si mal vrátiť občianský preukaz, dodáva Šoltés a pokračuje. A tá prázdna fľaša menom Progresívne Slovensko s tými peknými etiketami teraz, s tými Benešovými dekrétmi, to je ako keby sa do tej prázdnej fľaše niekto vymočil a keď si to kúpiš, tak to budeš musieť vypiť. Povinne a do dna. Michal Šimečka sa pokúsil vyraziť dvere k maďarskej menšine, mocne sa rozbehol, Mozog vypol, aby sa mu neprietol pod nohy, no vložil do priateľského turmu celé telo, dušu i srdiečko a trafil čelom zárubňou. Hlavy nás budú bolieť všetkých. No, čo poviete? Ja už som to spomínal, že miešanie sa do Benešových dekretov bude mať veľmi negatívny vplyv na popularitu progresívneho Slovenska. Teraz by som sa povenoval tomu, čo som napísal v titulke dnešného podcastu. Šéfka spravodajstva v STVR je z fanklubu KDH. Šéf rozhlasuje KDH a šéfka telerozhlasu pracovala na TV satirických programoch, ktoré si robili srandu nielen zo smeru, ale aj zo smrti generála Lučanského. Pán Boh ochraňuj objektivitu a kvalitu STVR. Premiér Fico je nepoučiteľný. Najprv zo štátneho rozpočtu financoval mimo vládky, ktoré mu robili podrazy, kade chodili. To verejne oľutoval a teraz si pustil do jediného štátneho média úderku, ktorá ho nenávidí. Logika? Žiadna. Konec sa blíži možno rýchlejšie, ako si pán premiér myslí. Téma číslo jeden dnes. Nazval by som Teraz hrabe mne? Tak poďme na to. Teraz hrabe mne, keď si viem spočítať, že ak vo vedení STVR budú KDHci, tak toto mohol zariadiť iba niekto, kto toho Fica naozaj nemá rád a možno navonok sa ksichtí ako jeho kamarád. Hrabe mne, keď si myslím, že tento svet ovládajú nadnárodné korporácie pod vedením spoločností BlackRock a Vanguard. Hrabe mne, keď si myslím, že americkému prezidentovi Trumpovi sa nedá veriť ani slovo, pretože na jednej strane má snahu rokovať s predstaviteľmi Rúskej federácie aj Ukrajiny o mierovom urovnaní vzájomného konfliktu a v zápätí sa vyhráža útokom na Venezuelu. Hrabe mne, keď si myslím, že útok na Venezuelu chcú Američania uskutočniť z dôvodu ovládnutia najväčších svetových zásob ropy, ktoré Venezuela s hodou okolností má? Hrabe mne! Keď si myslím, že ovládnutím venezuelských ropných nálezísk by Američania mohli donútiť producentov ropy k poklesu ceny ropy na celom svete, čím by dosiahli ten efekt, že Rusom by sa ropa neoplatila ťažiť a tým pádom by sratili príjem financí na vedenie vojny na Ukrajine? Hrabe mne, keď si myslím, že toto je dlhodobá stratégia Washingtonu aj súčasťou je aj napríklad donútiť palestinských obyvateľov Gázy, aby opustili svoje už aj tak zbombardované územia len preto, aby sa tam mohli nasťahovať židovskí novousadlíci. Hrabe mne, keď si myslím, že európske hodnoty sú dnes korupcia, vraždy, podrazy, smrť, zabíjanie podvody a klamstva? Hrabe mne, keď si myslím, že najlepší biznis je na základe najnovších štatistických údajov predaj zbraní? Hrabe mne, keď si myslím, že vzhľadom na profesionálnu pripravenosť bolo tzv. vychovávanie kádrových rezerv za socializmu mimoriadne múdre a v politike sme teda nevýdali nahlúplých poloidiotov ako dnes, ktorí síce veľa rozprávajú, ale v konečnom dôsledku O ničom. Hrabem niekedy si myslím, že polovica poslancov v slovenskom parlamente nemá čo robiť, pretože svoje práci nerozumejú, nedorástli na ňu a za to, že berú peniaze zo zahraničia, by mali byť pozatváraní. Hrabem niekedy súhlasím s tvrdením, že Európska únia by si mala uvedomiť, že Orwell napísal knihu 1984 ako varovanie a nie ako manuál. Hrabe mne, keď si myslím, že 15 slovenských europoslancov v Európskom parlamente je príliš veľa? Hrabe mne, keď si myslím, že 6 členov progresívneho Slovenska vo frakcii Renew Europe v Európskom robí svojou vles do prdelkovskou politikou a škodením Slovensku, zlé meno Slovensku a mali by byť zo Slovenska deportovaní a malo by im byť odobraté slovenské občianstvo? Hrabe mne, keď si myslím, že kontrola médií je na Slovensku v korporátnych rukách nepriateľov Slovenska a aj vo verejnoprávnych médiách sú nasrčené trojské kone, ktoré pracujú na gebelsovskom princípe dajte mi do kontrolu médií a ja urobím z každého národa stádo prasiat. A hrabe mne, keď si myslím, že kto to podporuje je zradca Slovenska? Kvapkámi na nakarbit, keď súhlasím s tvrdením, že ktokoľvek začne snahu o zrušenie Benešových dekrétov by mal byť zatknutý a trvalo vyhostený zo Slovenska? Hrabe mi, keď si myslím, že pospolitý ľud u nás, aj v Európe bol indoktrinovaný teóriou, že po Ukrajine Ruská federácia napadne celú Európu, hoci propagandisti Bruselu na čele s von der Leyen ešte pred dvomi rokmi tvrdili, že Rusi, Vyberajú čipy z pračiek a dávajú ich do rakiet a nemajú peniaze na vojnu a preto zautočili na Kiev s zo 60 rokov? Hrabe mi, keď si myslím, že rok 1989 bol vlastne prevrat nenažratých komunistov, ktorí boli zaplatení zo západu? Hrabe nie, keď si myslím, že tak, ako v Spojených štátoch amerických, aj na Slovensku by mali byť maximálne dve strany? Hrabe mne, keď si myslím, že na Slovensku by mali byť banky, sporiteľne a poistevne, v našich slovenských rukách výlučne? Hrabe mne, keď som za vypísanie referenda o vystúpení z agresívneho militaristického vojenského bloku NATO? Hrabe mne, keď som za vstup Slovenska do zoskupenia BRICS? Hrabe mne, keď som za urýchlené zvýšenie podielu štátnych podnikov a štátneho podnikania v ekonomike Slovenska tým získanie zdrojov na zabezpečenie vyšších dôchodkov, bezplatného zdravotníctva, dostupnosti bývania, rozvoj vedy, modernizáciu školstva a dôstojné sociálne zabezpečenie? Nie, nehrabeme Teda zatiaľ. Prečo toto všetko hovorím? Už som to spomínal. Mal som debatu s kamarátom, s ktorým sa poznám, čo ja viem, 20 rokov. Raz sa ma na niečo spýtal a ja som mu povedal svoj názor. Bolo to samozrejme v rámci politiky. A on mi jednoducho odpísal, Dušan, tebe začalo hrábať. Alebo preploti, alebo niečo také podobné. A ja si myslím, že každá debata tohto typu napokon skončí úrážkou. Tuto bolo hneď v prvej reakcii. Tak komu tento stav vyhovuje? Treba tu ešte spomínať, že kapitalista si nedá zobrať ani lízatko, ani stek, ani továreň a dokonca ani banku. Ďalšia téma dnešného podcastu sa síce týka bratislavčanov, ale je to akýsi obraz podnikania na Slovensku. Zdroj Zoroslav Kolár, strana právo na pravdu, nedá sa overiť z iného zdroja. Počúvajte. Par kultúry a oddychu, teda PKO alebo Pekáč ako sme ho volali, bol pre mnohých bratislavčanov po desaťročia takmer kultovým miestom. Tu sa konali rôzne výstavy, tu prebehli nespočetné kultúrne podujatia, tu mala domov bratislavská líra a to všetko sú udalosti s ktorými sa ich návštevníkom spájajú zväčša príjemné emócie. Preto úpadok PKO a jeho likvidácia bolela mnohých aj odborníkov, ktorí o ňom hovorili ako o skvoste funkcionalistickej architektúry. Nečudo preto, že Zoroslav Kolár sa k PKO vracia v pozdrave Matušovi Válovi číslo 4. Kolár poukazuje na 20-ročné lúpenie občanov Bratislavy a celého Slovenska, kritizuje sériu rozhodnutí rôznych primátorov mesta, ktoré viedli k obrovským ziskom pre developerov JNT a Cresco. Čo je ale horšie aj k presunu nákladov na verejné projekty na plecia daňových poplatníkov. Namiesto PKO – luxusné bývanie Bývalé PKO sa stalo miestom, kde nakoniec vyrastú luxusné byty pre vyvolených. Podľa Zoroslava Kolára ide o završenie 20-ročného procesu, v ktorom finančné skupiny JNT a Kresko zarobili desiatky miliónov eur na takmer troch hektároch najlukratívnejších pozemkov v Bratislave. Podarilo sa im to bez toho, aby postavili jediný byt pre bežného človeka. Akú mali pri tejto lúpeži úlohu bratislavskí primátory? Počúvajte. Andrej Ďurkovský, KDH. V roku 2005 primátor Andrej Ďurkovský z kresťansko-demokratického hnutia predal tento takmer trojhektárový areál na Dunajskom nábrží pod Parkom kultúry a oddychu bez súťaže firme s nejasným pozadím a vlastníkmi na Cypre, pripomína Kolár a dodáva, že firma bola prepojená s JNT Real Estate a Cresco. Ivo nesrovnal nezávislý. V roku 2015 Ivo nesrovnal predal aj budovy Parku kultúry a oddychu za jedno euro pod podmienkou, že investor vybuduje pre všetkých občanov Bratislavy promenádu verejné priestory najmä planetárium a mediatejku pri Dunaji ako kompenzáciu za stratený pár kultúry a oddychu, popisuje smutný osud PKO Zoroslav Kolár. Prichádza Matúš Valo, PS. Pôvodne sa síce Valo tváril, že developerské firmy prinúti k zodpovednému prístupu, a teda aj k výstavbe planetária. Následne magistrát pod jeho vedením rozhodol, že developer planetárium pri PKO stávať nemusí. Valo vyhlásil, že planetárium Bratislava v úvodzovkách nepotrebuje a tým padol aj posledný záväzok. Politici zlikvidovali pár kultúry a oddychu, JNT a Cresco nehorázne zarobili. Majú čisté lukratívne pozemky a môžu stavať luxusné byty pre vyvolených, rekapituluje Kolár udalosti s tým, že planetárium vznikne v zoologickej záhrade a nepostaví ho developer, ale daňoví poplatníci. Toto nie je len príbeh PKO. Toto je príbeh toho, ako sa na Slovensku robí politika už viac ako 35 rokov. A ja sa postaram o to, aby sa to zmenilo. Sľubuje v závere videa politik Zoroslav Kolár, ktorému v polovici októbra ministerstvo vnútra zaregistrovalo politický subjekt Právo na pravdu. Jeho existencia sa už prejavuje aj vo volebných preferenciách politických strán. Video nájdete na oficiálnej stránke politickej strany Právo na pravdu Prepis na stránkach napríklad hlavného denníka. Poďme na ďalšie správy. Putin tvrdí, že európske vlády kladú v súvislosti s americkým mierovým plánom pre Ukrajinu také požiadavky, ktoré Moskva považuje za absolútne nepriateľné. Povedal na neznámom mieste 1. decembra. Takže treba tu niečo dodať? Poďme na iný Putinov prejav, kde povedal nasledujúce. Poprvé, Trumpov mierový plán a pozícia Ruska. Vladimír Putin hovorí, že žiadny konkrétny návrh dohody zatiaľ neexistuje, len súbor 28 otázok odozdaných americkou stranou. Rusko je pripravené konať, ale každý bod si vyžaduje detailné diplomatické spracovanie. Niektoré americké návrhy zohľadňujú ruské postoje. Po druhé, postoj k európskej bezpečnosti a strategickej stabilite. Vladimír Putin hovorí, že Rusko nikdy neplánovalo útok na Európu, sme pripravení zakotviť to formálne, ak to Západ požaduje. Víta sa iniciatíva na obnovenie rokovaní so Spojenými štátmi o strategickej stabilite. Po tretie, rokovania v Abu zabí a rola Stevea Vitkofa. Vladimír Putin. Schôdzky v Abu Zabí sa týkajú výmeny zajacov, nie sú tajné. Rúsko ocenuje sprostredkovanie SAE, teda Spojených Arabských Emirátov. Účasť amerického zástupcu bola nečakaná, ale vítaná. Trump rozhodol, že americká delegácia príde na rokovania do Moskvy a už aj prišla tento týždeň. Po štvrté, reakcia na uniky odpočúvania. Vladimír Putin hovorí, môžu byť fejky, ale aj skutočné záznamy. Odpočúvanie je kriminalizovaný čin a odraz vnútorných sporov v USA. Vitkov je inteligentný vyjednávač, ktorý obhajuje americké záujmy, kultivovanie. Po piate, pozitívna dynamika na fronte. Vladimír Putin hovorí, ruské sily postupujú na všetkých smeroch, tempo sa zvyšuje. Ukrajinská armáda stráca bojaschopnosť, má vysoké straty, dezercie a logistické kolapsy. Po šieste, západný tlak na rýchle rokovania. Vladimír Putin hovorí. Náhle nie môže viesť k nekvalitnej dohode. Niektorí na západe chcú rýchly koniec, iní chcú viesť vojnu do posledného Ukrajinca. Rusko je pripravené na akýkoľvek vývoj. Po siedme, nelegitimita ukrajinského vedenia. Vladimír Putin hovorí. Zelenský nemá právny mandát. Po zrušení vojnového stavu by museli nasledovať voľby a referendum o územia. Ústavný súd nefunguje, súdcovia boli odstránení. Dnes nie je s kým právne rokovať o mierovej dohode. O 8. Reakcia na možné zabavenie ruských aktív v Európe. Vladimír Putin hovorí, je to krádež cudzieho majetku. Súhlasím s Orbánom, že môže nastať finančný chaos a pád EUra. Rusko pripravuje balík odvetných opatrení. Po 9. jadrové skúšky a strategická rovnováha. Vladimír Putin hovorí, Rusko sleduje kroky USA ohľadom jadrových testov. Ak budú testovať Američania, musíme byť pripravení aj my. Rusko musí byť pripravené na všetky scenáre. Môj záver? Nič nie je dohodnuté. Zelený Alzák najprv chce prímere, potom mier a zrazu znovu iba pauzu. Nuž? Chaos. Na druhú, budeme sledovať. Dajme ešte citát Marka Tweina. Počúvajte. Štatistiky ukazujú, že medzi populáciou nie je žiadna skupina, ktorá by vykazovala výrazne vyššie kriminálne sklony. Jedinou výnimkou v tomto smere sú politici. Za mňa na dnes všetko ručí sa Monika a Dušan do počutia o dva dní.